בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה מ"ח, מייסד על תורה מ"ח, בליקוטי מוהר"ן. שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו. אז הנה ה' תפילתי והקשיבה בקול תחנונותי. שמע ה' קול תחנוני בשביעי אליך, בנושאי ידי אל דביר קודשך. צור עולמים יצר הכל עוזרינו והושיעינו ברחמך הרבים ובחסדיך האמיתיים. שנזכה תמיד להתפלל לפניך באמת בכל כוחנו, כמו שכתוב, כל עצמותי תאמרנה אדוני מי חמוך. ונזכה להכניס כל הכוחות שיש בנו בעצמות וגידים ובשר. וכל שאר הכוחות שבגופי ונפשי כולם, אזכה ברחמיך להכניסם בתוך דיבורי התפילה. שאזכה להוציא כל דיבור ודיבור של התפילה הקדושה בכוח גדול באמת לאמיתו, עד שאזכה להרגיש את דיבור בכל עצמותי ואיבריי. חוס וכונני והחם עלי ובושייני וזכיני לתפילה בכוח ובכוונה גדולה באמת. כי אתה אלוהים אמת ודברך אמת וקיים לעד ואתה חפץ באמת ואתה יודע כמה אני רחוק מדיבור אחד של התפילה. ולא די שאיני יכול להתפלל בכוח ובכוונה באמת כראוי אף גם בעוונותי הרבים אני רחוק מתפילה ותכלית הריחוק. די לו עיני למרום ריבונו של עולם שיטחתי אליך חפיי אליך אדוני נפשי אשא ואיני יודע באיזה דרך, באיזה אופן, באיזה תחבולה לבקש ולרצות ולפעס אותך. ואיני יודע כלל להשית עצות בנפשי, באיזה אופן אזכה לחפש ולמצוא הטוב הכבוש בי. ואיך למצוא הטוב שנסתלק ממני בעוונותיי העצומים והרבים והגדולים מאוד, במהות וכמות ואיכות. ובפרט מה שפגמתי בפגם הדיבור הרבה מאוד, כי לא שמרתי פתחי פי, ודיברתי כמה וכמה דיבורים פגומים מיום מיוטי, עד היום הזה, עד אין שיעור וערך ומספר. דברים בטלים ולשון הרע ורכילות וליצנות שקרים וניבול פה ושאר דיבורים פגומים הרבה מאוד. וגם אפילו כל הדיבורים וקדושה שלי כולם פגומים מאוד מאוד עד אשר חישבתי דרכיי אשר מעולם לא יצא מפי עדיין דיבור שלם בלי שום פגם. ומחמת זה עלינו מאוד ריב לשונות אשר רבים קמים עלינו רבים מאוד. התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו, שטו בשמיים פיהם ולשונם תהלך בארץ. עצי עתק מפיהם מדוברים סרה על אדוני ועל צדיקים אמיתיים ועל כלליות ישראל עמך הקדוש אשר בהם בחרת. מרד עלמא כלה שלח ידיך פצני והצילני ממים רבים מיד בין עיניך אשר פיהם דיבר שב ימינם ימין צ'קר. אוי לנפשי כי אנוכי גרמתי כל זה בעוונותיי הרבים, והערכתי את הגלות ופגמתי בסוכת דוד הנופלת. ולא די שלא השתדלתי להקים סוכת דוד, אף גם בעוונותיי הרבים הוספתי לעפילה יותר, והגברתי סוכת נוצרים לשונות העכו"ם. עד אשר בעוונותיי הרבים השכינה כנסת ישראל הם בגלות גדול, ויריב בגלות העלבנה אשר גלו מעל שולחן אביהם ומארצם יצאו. ריבונו של עולם ראה בצרותינו המרובות מאוד והכבדות מאוד, הארוכות מאוד. ובכל יום ויום אנו צועקים ומתחננים לפני כיסא כבודיך שתחזירנו בתשובה השלמה לפניך, ועדיין לא שבנו מטעותינו ושטותינו. מלא רחמים עזור והושיע ורחם והצל. חוס וחמול, חוס וחמול על מוטבע ביובן מצולות תאוות העולם הזה, על מגורש מארץ החיים כמוני, על פגום כמוני. עליו יקש ופתלתול כמוני. הרי אני לפניך כלים מלא בושה וכלימה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שלא אורך תא עוד. עוזרני, עוזרני, הושיעני, הושיעני, חונני והקימני, חונני והקימני. מציל אני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו, הצילני ומלטני ופדני. אדוני, עשקה ערבני. אבי שבשמיים רחם עלי, אבי שבשמיים חמול עלי, אבי שבשמיים אהיה בעזרי, מחזקני ואמצני, ועשה את אשר בחוקיך אלך ואת נשפטיך אשמור, שלא אאבד את עולמי בחינם חס ושלום, כי כל ימינו הם אבל וריק, החלום יעוף וכצל עובר, וכענן כלא, וכרוח נושבת, וכאבק פורח. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי ואבוי. אהה אדוני, אהה אבי, רחמן אמיתי רחם עלי, חסדן אמיתי, עשה לי מחסד חינם, ותן לי חנינה ולא עובד. גואל חזק למענך גאהלני, חונני בקדושת ישראל במתנת חינם ונדבת חסד. כי אתה יודע שאין לי שום תקווה כי אם לצעוק אליך ולזעוק לחנינותיך. קרוב לכל קורב, ענני, מרום לעולם אדוני, עזרני. קדוש את כל הקדושות בקדושתך קדשני. אדוני אלוהים אמת, זקני לקדושתך באמת, הקם סוכתך הנופלת נפילה אחר נפילה, בלי שיעור וערך ומספר, עד אשר אין מי שיוכל להקימה, כי אם אתה לבד. ברחמך רבים ובחסדיך הגנוזים, הקימה מרת תקומה אחר תקומה, מברה עמיקתה לאיגרא רמא. מלא רחמים הרבה להיטיב, הפוך את לבבי לטוב. עט ליבי אליך באמת, כי רצונך הטוב. עוזרני שאזכה לקדש עצמי בכל מיני קדושות, ובפרט בקדושת ברית הלשון וברית המאור. עזרני שלא יצא שום דבר שקר מפי לעולם, ולא שום דיבור פגום. ואזכה לשמור פתחי פי, וזכני להתפלל תפילתי לפניך בכל כוחי, ובכוונה גדולה באמת לאמיתו. ויהיה נכלל בך בשעת תפילתי עד שכל דברי תפילתי יהיו דברי ה' בעצמם. ותארו על ידי תפילתי כ"ח אטוון דמעשה בראשית שמסרה מאמרות שבהם נברא העולם. ועל ידי תמשיך חסדך הגדול עלינו. ותפרוס עלינו סוכת שלומך ותחבק אותנו בימיניך. ונזכה להשתופף בצילך הקדוש ותגן בעדינו ותצילנו מכל אויבינו ושונאינו ורודפנו בגשמיות וברוחניות. ובצל כנפיך תסתירנו, ויקוים בנו מקרא שכתוב שמולות תחת לראשי וימינו תחבקני. ותעזרני בהחמך הרבים ובחסדיך הרבים שנזכה לקיים מצוות סוכה בזמנה כראוי, עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה, ותריג מצוות התלויים בה. בלב טוב ובשמחה גדולה, ותכניע ותשפיל ותמגר ותעקור ותבטל סוכת נוצרים סוכת עכו"ם. אשר פיהם דיבר שב ימינה ממין שקר. ותבטל השקר מן העולם, ותגביר האמת בעולם, ותקים את סוכת דוד הנופלת. ויקוים מקרא שכתוב שפת אמת תיכון לעד, ואד רגיע לשון שקר. ותסתיר ותצפין אותנו בסוכתך הקדושה, ותצוחך עלינו בצלך הקדוש, ותצילני מריב לשונות, שלא יהיה להם שום כוח עלינו כלל. ותעקור השקר מן העולם, ותגלה האמת בעולם, ותזכני מהרה לבוא לארץ ישראל, לארץ הקדושה, חישקל מהרה. וזכינו ביחמך רבים לבנים חיים וקיימים לעבודתך וליראתך ולתורתך. סוגריים, כשרוצה להתפלל על מי שיש לו גידול בנים, רחמנא ליצלן, אזכירו כאן ויאמרו בפרט לפלוני בן פלוני וכו'. חוס וחמול ורחם ותן לבבנו לבנינו ולבנותינו, לכל יוצא חלצינו חיים טובים וארוכים. סוגריים, בפרט לילד פלוני בן פלוני וכולי, או לילדה פלונית וכולי. רחם עליהם ועלינו בזכות אבותם, אתן להם חיים טובים וארוכים, ותאריך ימיהם ושנותם. יאמונה ויחמרונה רחמיך עליהם ועלינו, ותאמר די לצרותם. היטיב ה' לטובים ולישארים בלבותם, יהי שלום בחילם, שלווה בארמנותם. אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותם, לעד ולדורות ולדורות דורותם. ראשיתם יצהר, יזגה מאוד אחריתם, כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, כן יעמוד זרעם ושמותם. ותציל אותם מכל ילדי המחלה בישראל, מעין הרע ומפגע הרע ומכל מיני נגע ומחלה, ותשלח להם רפואה שלמה מן השמיים, לכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם. ויזכו להיות חיים, בריאים וקיימים, יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים, ונזכה שיצאו מהם דורות הרבה ודורי דורות עד סוף כל הדורות. רחם עליהם ועלינו למען שמיך ותגדלם לתורה ולחופה ולמעשים טובים לאורך ימים ושנים עוד ינבון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. מלא רחמים, צרכינו מרובים ודעתנו קצרה לבייר ולפרש. אתה ידעת את כל מחסורנו. מלא משאלותינו לטובה ברחמים למענך ולא למעננו. חוס וחמול עלי וזקני לשוב אליך באמת ובלב שלם. ולעשות רצונך באמת כל ימי חיי, ולא אשובו לחיסלה. אם אבן פעלתי לא אוסיף, רחם עלי ברחמיך האמיתיים, וזכני להיות כרצונך באמת מעתה ועד עולם. תגלה אמת בעולם, וישובו כל בעולם אליך לעובדך באמת ביראה ואהבה. ויקוים מהרה מקרא שכתוב, כי אז אפרוך אל כל העמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני ולעובדו שכם אחד. אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף. גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן יבולה. חסד ואמת נפגש, וצדק ושלום נשקו. הוא. וברחמך וחסדיך הגדולים תפייס ותרצה את שכינת עוזיך וכנסת ישראל, שתשיב פניה אליך, ויהיה נעשה ייחוד קדשא בריך פנים בפנים, ואל תסתר פניך מאיתנו עוד. ותשלח לנו צדיקים ורבנים אמיתיים, שיוראו לנו את הדרך הטוב והישר, את הדרך אשר נלך בה, ואת המעשה אשר נעשה. ותציל אותנו מהמנהיג ורבי של שקר. קרבנו לישועתך, עוזרנו ביחמיך, אחיינו באור פניך, סבאנו מטובך וחסדיך האמיתיים, גמול עלינו חסדים טובים, חסדי דוד הנאמנים. ומאוצר מתנת חינם, חוננו וקיים לנו מקרא שכתוב, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך. לנטוע שמיים ולשרוד ארץ, ולאמור לציון עמי אתה. חוננו ועננו שמע תפילתנו ברחמים, כי אתה שומע תפילת כל פה, יהיו לרצון ימי אפי, והגיני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן.